Tak ještě jsou nějaké otázky na Jirku, nebo na mě, když udělám závěrečnou. Kdy to bude příště? Kdy to bude příště? <laughs> Dopadá to, to na příští rok. Já se vrátím někdy, někdy v Dubnu, tak když jsem v Dubnu, to bylo tady kvést konvalinky. Tak můžeme, a Petr klíče, tak Trevo něco vyklíčí z nás taky. Hlibor má k tomu nějaký dodatek, jak uspořádat lépe ještě, nebo co by bylo dobrým tématem pro příští zásad. Co je, Studenti šamaty budou pilní, hm, tak můžeme udělat na vypasanu hm, podle eh, yoga hm, s trochu s pozadí Mahajanovi, pochopení oh, věci. Hm. Teď jsem to trochu naťuk, to hm, na, je taky pojednání samou sobě jako šamata. Šamata jsme taky. Jenom ty hlavní body, no? tam je hodně detailů, které. Nebo meditace na kasína. Meditace, meditace na kasína. Naučí, no? Meditace na kasína, v tom není moc vysvětlení, v tom je jako no, praxe. praxe. To vysvětlení kolem toho, tak to jsou ty věci vlastně. Co jsme naznačeni. to je ten proces, jestli je to dech nebo kasína. V podstatě se jedná o stejnou schopnost překonat lenost, vyvinout pozornost, na základě pozornosti si uvědomovat, co brání vědomí zůstat rovnoměrné na objektu a pak ty překážky odstranit. No ty různý stupně prohloubení s tím objektem. Na kasínách, stejně tak jako na dechu, některé objekty, koncentrace, mají proces kultivace reflexního obrazu objektu. Podle učení maga právě ze čtyřiceti objektů, které jsou zmíněny v Visuddhimanga. Dva dvacet objektů má, je spojeno s e, kultivací reflexivního hm? obrazu objektu, který se pak stává objektem upačára samády a pana samády. Hm? A které objekty to jsou kromě anapána. Hm? To jsou právě kasína, hm? Ty části těla, hm? kaja hm? a meditace na mrtvolky, což je, tady není běžná meditace. Vidně na fotografie. To, to je z těch to je 22 objektů, kde prostě, aby se meditující dostal na ten, s tím objektem do samády, podle učení Vysudymaní, musí vyčistit ten obraz toho objektu. Takových objektů, jako je meta, samozřejmě tento, kde není reflexivní objekt, jsou všechny bytosti, to nemůže být reflexivní obraz všech bytostí. To je abstraktní. Ale u kasín. kasína, kterou vidíme ze začátku očima, je úplně něco jiného než ta kasína, kterou pak vidíme v koncentraci. Třeba když si otevřeme oči, vidíme červenou barvu. Pak, když zavřeme oči a meditujeme na ty červené barvy, podaří se nám držet vědomí na ty červené barvy dlouhou dobu bez. Prekážek, hm? Tak ta červená barva bude úplně jiná, bude jako, jako rubín hm? zářivá. Hm? Opačná, je. když se dívám na červenou, tak budu mít zelenou. No tak to pak není červená kasína. Ten mentální obraz, první se podívám třeba na jeho oblek. Hm? Když se a... podívám na něj a jenom zavřu oči, tak vidím zelenou, nevidím červenou. Tak to je... je, to je, fyzic to je, fyzic je fyzickýma fyzic očima. Fyzic jo. To je fyzic tak, ale... Z vidíš ten opačný, když se dívám na tu, tak vidím taky jinou barvu, modrou. Hodrou. Jo. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak to já ne... Prvně. Tady nechání barev jako fyzické. Právě je podle, fyz podle, fyz podle fyz učení buddhismu jsou čtyři základní barvy. To jsou čtyři kasína. Bílá, černá, Žlutá a červená. To jsou základní barvy, ze všechny ostatní barvy jsou... Když děláš jako koncentrace tu samým samým, tak když se díváš na ty barvy, na ty, tak vidíš v obráceně. Vidíš, nevidíš tu barvu ale vidíš... Když já se podívám na červenou barvu zavru oči, Vybaví se mi červená barva, nevybaví se mi zelená barva. Hmm, tak fyziologicky je to takhle, to se vybaví každému. Se díváš, to musíme vyzkoušet. Když se díváš na žlutou, tak se ti vybaví modrá, ale samozřejmě můžeš mít úplně jiný mentální proces, to já neříkám. Když se ne... koncentruji na červenou barvu, musí se mě vybavit v mentálním oku červená barva. To je při koncentraci ano, ale to je jako, když se podívá, jako, jak, co to dělá s tou sitnicí. ta sitnice jako, si jak To já nekoukám na sitnici, já koukám Jasne, na, ale... na mentální, mentální no, chápu, obraz tak. ty, ty červené barvy, kterou jsem uchopil před tím očima. pak zavrhu oči a vidím stejnou červenou barvu. Když budu mít, použiju koncentrace vůči ty červený barvy a chci se prohloubit tu červenou barvu, ta červená barva bude úplně jiná než tu, kterou jsem viděl očima. Bude jako hrubý jako drahokam. To. Potom ta barva se stává reflexivní eh, obraz, který se stává objektem prohloubení. Stejně na dechu, ze začátku vidíš dech jako hrubý objekt, ale pak eh, se eh, Postupem času se vyjasní v, v reflexivní e, e, obraz původního dechu, který je úplně jiný než ten dech. Hm? A splyne s tím dechem. Mm. Když se podívám na čer, černou barvu, tak ze začátku černá barva je černá, barva, když zavrhu oči a medituji na tu černou barvu, tak pak se stane jako barva hvězd, hvězdní noci. Hm? Úplně něco je, je, jiného. A jedině ta barva... To je barvy se určitých, uh, to pesný, uh, A ty barvy se... To, to jsou doplňující barvy. To jsou barvy a ty se to ty tam, ty ty tam udělají Jako z fyziologie, když se oči, díváš na žlutou, oči. tak se ti obíjí modrá. Ale, Ale když si zamedituje na to, tak si musí udržet samozřejmě žlutou, žlutou modrží. Když, když je, se jako... já podívám na tenhle žlutý květ a, a koncentruji se na něj zavruju oči. Tak bude, bude modrý. Nebude. <laughs> Jako, budeš vidět tu složením tých palbitev? Může se vidět i tady po někoho tak. Může se vidět. No tak, když to pak jde, máte takové, přesvědčujeme. Ale my ho nepřesvědčujeme, ale no. že když, když si zakoncentruješ samozřejmě, vůbec. když si udržím žlutou, tak si udržím žlutou. Když já chci vidět žlutou, vidím no, žlutou, no. přece no, to není. Nikdo mě nedohutí, ne abych viděl já to nespochybnu, jenom říkám, že já když se dívám, tak vidím modru. Aniž by si chtěl vidět modru. Aniž bych chtěl vidět modru. Ne já chci vidět žudu to, vidím, ale když zavřeš oči, tak vidíš ten, to jiné složení. No. Jako duha, tak duha začne. Takže se díváš očima, ale on se, on se má jako přes viději. Ale já ty. Zavřu, to, no. Já ty oči zavřu. No. No. A vidím doplňkovou barvu, nevidím tu, tu kterou na kterou ne, si. Nevzít, každý, tak to je pravda. Právě... Je to je pravda. Je to je tom, zkušenost, jenom zavřeš ty, zavřeš ty oči, To je pravda. To je pravda. To je pravda. To je pravda. To je pravda. To oči pravda. To je pravda. To je pravda. To je pravda. To To je To je Normálně říkají, že je to fyziologicky, že se vidí ta doporuková barva. Když se díváš na černou, tak vidíš oranžovou. No, ale když e, se soustředíš na černou, tak nemůže přijít jiná barva. Když se soustředíš na černou, vidíš oranžovou. <laughs> A je to. To koukám. <laughs> Často tak v tom případě by si nemohl dosáhnout nikdy pohloubení v barvu, protože když se ti změná... Barva je vždycky nějaká na barva není jako... to je, to je složitý jasutý. Právě na ty základní barvy dosáhneš pohloubení, protože třeba tuhle tu barvu, když na ní budu meditovat 20 let, tak nikdy na ní ni pohloubení nedosáhnu. To je, to je taky eh, zakódovaný. Eh. Já to nespochybnu. <laughs> <laughs> A musí to být speciální, nějaký, jako červený nebo bílý? To není úplně černý. Stejně ne? tak, jako když medituješ meta, eh, chceš se dostat do. Eh, Absorpce meta, medituješ na osobu, která zemřela, tak můžeš meditovat 25 kalp a nikdy yeah. se nedostaneš do Didiány. Stejně tak barva, jestliže medituješ na barvu, která je podle buddhistického vidění složena, tak můžeš meditovat 120 kalp a nemůžeš se dostat třeba na, na takovýhle hnědý barvě, mm. nemůže se dostat. Na... Stejně tak, e, e, když medituješ kasínu země, hm? mm -hmm. když si vezmu tady tu šedou zemi, tak můžu taky meditovat 120 let a e, nikdy se do prohloubení nedostane. Musím si vzít jistou zemi, která má e, jako cihla hm? kvality, mm. e, červenou. Potom e, to je nakodovaný, v našem vědomí. A to je červený? To je, to je červený. Ne? Tak ta, ta červená musí mít taky jistý kvality. Že to, není, že to není špinavá červená. Jo, něco takového, jako barva krve. Proto taky bere v, bereš oběd, kasíny uvnitř. V té tradici meditace na kasíny, tak, jak se to provozuje v Burmě, Začínáš anapana na Saty, stejně tak yogačára tradice, pak děláš meditaci na 32 části těla, nebo 36 čínský tradici, a pak děláš kasiny. Hm? Tak se učí, jako když se člověk chce udělat kurz na učitele meditace, a to, tak, tak se učí v tom dopohradí. A to je stejný yogačára taky. Většinou se nezačíná s kasinami. Pokud člověk neprovázel meditaci na ty části těla, kde si vizualizoval ty barvy, a, tak e, na ten vnější objekt se to většinou nedělá v žijící tradici. Na vnitřní objekt, pak mění vnější a vnitřní objekt. Mm -hmm. než si vezmu třeba tyto hodinky jako bílou barvu objekt, musím litovat na kosti. Mm -hmm. a potom se obrátím. Ven. A pak si to můžeš zvětšovat, zmenšovat podle... Hm? Jak se to hodí. Proto kasína je nutná část tréninku v koncentraci, jestliže člověk chce dosáhnout hluboké koncentrace. Proč? Protože ten objekt se učíš stejně jako mandala, se učíš rozširovat do nekonečna a zase zmenšovat jako na jako konečment líko, a tím vivím, vlastně sílu koncentráci. To je dobrý. Čas... Mohl byste něco říct o svém učitelu? O svém Tak. Já, mám, já jsem měl Měla. mnoho učitelů, a, ale hlavně ten, jako korost, co jsem udělal, to jsem měl v Bologni. Ale jinak že, nějako, jsem se poučil tu a tam, a všude možně. V Pouk. Pouk, a. Tak dobrý. Eh, tak dáme krátkou recitaci a pak ham, ham. Mm -hmm. Samma samudassa, namo tasse Bhagavato arahato, Samma samudassa, namo tasse Bhagavato arahato, Samma samudassa. Tito protekci je. Eh, Mahamangala gata. Mahakagnikona to hita ya sabba pani na parami sabba pat. तो सम्बोधि मुत्तमां एतेना सचे वदे न होतु ते जया मंगलां जयंतो बोधिया मुणे सक्क्यानं नंदी वदनो एवम तुहि हम जयो होतु जयसु जय Itam deva manussanam buddhate jena sotina na santu upadáva sambe, soka vupasamentute, yatkimchi ratanam loke vidjati vivida putu, ratanam buddha samam nati tasma sotibhavantute, natime saranam anyam, bundome saranam varam, Ete na saché vaje na ho tu té Mangalang. Sakatwa dhammataṅg o sadam utamamvarang. Parilaḥ upasamanam dhammate je na sotina na santu Bhayavu upasamentute, te, ratanam loke, vijjati vividaputu, ratanang dama samam nati, tasma sotti bhavantu te, nati me saranam anyam Dammo me saranam varang, etena sačeva džena, hotute mangalang. yat ratanam Loke vidjati vividaputu ratanam sanga samam nati tasma sotti bhavantute nati me saranam anyang Sangome saranam varang ete na sace hotute jaya mangala atet mangala suta hmm? ekam samayam bhagava, Sávatiamm vyharati žetavavanné aáta pindika sa anyatara devata tak ho aňtará dévatá, aby kantája ratá, aby kanta vannákévala kap pang, žetavaam obhá setvá Ekamantam thita khosa devata bhagavantam ghataya ajabhasi Bahudeva manusha ca mangalani achintayum Akankhamana sottanam bruhimangalamutamam Asevana ca balanam panditanam ca sevana Puja ca etam mangalamutamam patirupa desavaso vaso pumbhe cha katta punyatā atā sama pani dha ētam mangalam utamā bhūsacancha sippancha vinayo cha susihi to subha yava cha ētam mangalam putta sa sangaho, Anákula kammanta etam mangalam utamang Dánam ca dhamma chariá ca cha sangaho Anavajani kammáni etam mangalam utamang Garavo ca nivato cha santuti ca Kalena dhamma savanam etam mangalam Kāntiva sova chāsata dasanang, ca dasanāng, kāle na dhamma sāka etam mangalam utamāng, tapo ca brahma chariyā ca ariyasa ca na dasanāng, nibvāna sachi kiriya ca etam mangalam utamāng, futasaloka Asokam virajam kemang etam mangala utamang Etadisani katvana sabatama parajita Sabatam sottik gacchanti tamtesam mangalam utamang Ti etena na sachevajena hotu te jaya mangalam na sachevajena nasantu sabhu padava Ete té na sambe, sabbe, roga, upasamentu te. Teď karania, metasuta, prolibora, ať to zapamatuje. Karania, matta, kusalene, jantang, santang, padam, abisameche, sakou, džuče, su džuče, suvačo, anatimani. SANTU SAKOCHE SUBAROCHE Apakichoche SALAHUKAVUTI SANTIN DRYOCHE NIPAKOCHE APAKGA BO KULESU ANANU GINDO NACHA KUNDANG SAMÁCHARE KINCHI PARE UPAVA SATTA BHAVANTU sukitatta, YAKE CHI ti tasava thava va anava sesa digha va mahanta va majima rasaka anakatulna ditta va ye va aditta ye chdure vasanti avidure bud thava samve siwa samve satta bhavantu sukittatta Naparo, param, nikumbe, na atymany, te, katan, činam, kamči, biaro, sana, patigasany, na anymany, sadukam, čeye, maata, manurake, ewam, pisa, me tancas abalo kasmin manasam bhavaye aparimana udangadochetriyanche asam badam avera nisinova sayanova yava tasavi iddo etam satim adithiye brahmam etam viharam idam ahu ditincha upagama silava da ne na sampanno kame suvi ne nahi se etena e sachewa jena hotu te jaya mangalang etena sachewa jena nasantu e na santu sabu padwa etena sachewa jena sabbe roga upasamentu te tej protekce krátko hm? Nakata yakabuta nam papa gha paritasa pari tassa anubhave nehantu tesam upadave yatunimitta mava amanapo Sakuna saddo papa gho adu supinamma kantang budda anubhave nevinassa mentu yatunimitta mava amanapo Sakuna saddo Papa du supinam kantang dhamanubhavene vinassa Samantu, yat dunimitta magamangalancha yo cha mana po sakunasasanno. du supinam kantang sanghanubhavene vinassa Samantu A teď eh, sutrasace. Hmm? Oṃ oh, namo bhagavate. Arya Pragya Paramita Yai Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramita Yai Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramita Yai Arya Avalokiteśvara Gambhiram Pragya Paramita Charyam charamano vyávalo ka yatisma panchaskandastamsha svabhava shunyan pashtisma iha śāriputra rupam shunyata shunyata eva rūpam rūpam nāprita shunyata shunyata eva Rupam, rūpam ya yat rūpam sa shunyata ya shunyata tat rūpam Evam eva meva vedena samgya, samskara vigyananee. Iha Shariputra putra sarve dharma, lakshana, anutpana aniruda amala, avimala anuna, aparipurna. Tasmach Chariputra, putra Narupam Navedana, roopam na vedana, na na Necháksu šrotra grana kaya manamsi, na rupa šabdā Dharamaha, sparśtavya dharma, necháksur vigya nam yavan, ne manovigya nam, na vidya na vidya akshayo yavan, najara maranam najara na maranakshayo, na dukha samudaya niruddham, kaha, na, jnanam, na, praptir, na Tasmáč šariputra prav titua, Bodhisattvasya, Pragya paramita mašritja viharati, a avarana, Chita avarana nás Atrasto A trastu, ništa, nirvana Prataha taha, priadva sarva sambudha, Prahja paramita mašritja nutala, sambodhi, mabi <coughs> Tasmáč biatavian, Právya paramita maha mantra maha vidya anutara mantra sama asama mantraha sarvadukha duka satya amiya prat paramita ukto mantraha tatya tha gaté gaté par gaté pa samgaté bodhiswaha Gaté, gaté, pára gaté, pán, sam, gaté, bodysan, A teď nakonec předáme zásluhy všem bytostem za malý, malý puně, co jsme se snažili udělat během posledních čtyř dní. Hm? S přáním, že naše malé zásluhy se stanou většími hm? a že přispějeme k tomu, existovala větší harmonie na světě. Aka sattá, thā deva naga mahidika punyantang Chiramrakantu rákantu sanan aka satta chabumattha deva naga mahidika punyantang anumoditoa chiramrakantu rákantu sanan aka satta chabumattha deva naga mahidika punyantang anumoditoa chiramrakantu rákantu tumanparang sabitiyo viwajanto sabaro vinasatu mate bhavatu suki díghaiyu bhava bhavatu sabamangalang rakhantu sabadevata sabudhanubhavene sabadhammanubhavene sabasanghanubhavene Saba soti bhavantu te devu v sato kallene sasampatiho tu cha piito bhavatu loku cha raja bhavatu dhamiko